Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu al Wassalamu al Ala Rasulillah Muhammadin Sallallahu Alayhi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam Ah simetufikia hivi karibuni ee, audio kama tatu hivi kutoka kwa Abu Zagari Hamdani Adana Allah Wa Iyyahu ambao akiradi sauti yangu eh ee, nimeipa unwani E, wa yale ambayo ndio kwa nimetumnywa nayo. Kwa yeye akaja na madai e, au na majibu Kusiana na baadhi ya nukta ambazo e, kwa wani wake ambao ulokuwa chini akaona kwamba hizi nukta zina kwamba kuzitolea jawabu. Kwa hiyo na mimi nitamjibu katika audio zake like hizi tatu ambazo alizokuwa amezitoa na raddi yangu nitaita raddul mufhim ala abi zagar hamdani zil aql istiqaem kutokana na yale ambayo yeye alikuwa amezungumza raddul mufhim ala abi zagar hamdani zil aql istiqaem raddi ambayo yenye kunyamazisha au yenye punguza jwabu zaghari hamdani kwenye akili yenye na Abu Zagari, mara nyingi sana ee, hii ni mara ya pili hii kwamba ufahamu wake juu ya maneno ambayo mimi nilokuwa nayatoa Mufahamu ambao ulokuwa chini sana sijui so kitu gani ambacho kinichompelekea eh maneno ambayo mimi nilokuwa nimeazungumza nyuma kipindi cha nyuma alipokufa eh Abu Muawi ya Allah msamehe na mrehemu e nikatoa e, sms fupi baada ya kuuliza anachuoni anachuona saudia kadhalika vile vile anachuona yemen kuhusiana na ndugu yetu huyo alifariki lakini yeye msimamo wake ulikuwa moja mbili tatu 4 vipi kuhusiana na athwa kwenda katika maziko yake wale anachuoni walillahilhamdu na fatawa tuko nazo Waka, wakatoa nasaha wakatoa maelezo kwamba wende katika yale maziko. Ndio watu tukatoa maelezo mafupi mimi nilikuwa niko safarini ya kwamba watu wanataka wende eh, kumsitiri ndugu yao yule. Na walilahi ilhamdu ile meseji ambayo ilikuwa nimeitoa imepata mtikio mkubwa na watu walikwenda Allah alipeheri eh, kwa yale ambayo eh, yaliokuwa wameyasimamia kumsitiri ndugu yao mpaka eh, wakaweza kumtekelezea ile haki yake miongoni mwa haki ambazo ni kwa sita au katika baadhi ya riwaya tano ambazo Muislamu anataka kwamba atekelezene basi SMS ile ambayo nilikuwa nimeandika huyo Abu Zadari huyu huyu akaja akairadi akatolea maelezo kiasi ambacho mimi nikesikiliza radi yake mwanzo mpaka mwisho lakini kaona kwamba hakuna ambacho kilichokuwa kipo isipokuwa ni ile ya akili yake yani kwa mana e, ule udogo akili yake kufahamu ile sms kwa yei akawa ni mwenye iradi ile lakini kaona a haja bora tu, tu lakini amekuja tena huyu abu wa wakati nilipokuwa nimetoa ule ubeinifu wa maelezo ambao ubeinifu huo ulikuwa upo katika ile makala ambayo makala hiyo ni ndefu sana ilitumia mimi makala hiyo na mimi nilikuwa najibu kwa mujibu ile makala ambavo ilikuwa imekuja lakini yeye Abu Zagari huyu kwa fahamu wake ambao ilikuwa duni vile vile eh, akaja akatoa maelezo ambayo maelezo yalikuwa eh, hayapo sawa vile vile. Kwa hiyo nimeonelea kwamba ni, ni ni mjibu katika ule kupindisha kwake na kugeuza eh, yale maelezo ambayo mimi nilikuwa nimeatoa katika ule ubeinifu wa wa yale ambayo kwa mimi nimetuumiwa nayo lakini kabla ya kuingia moja kwa moja kwanza na ninanasihi kwa maneno ambayo e, wasia wa Yahya ibnu Khalid ambao alomhusia mwanawe jafar kama ambavyo maelezo katika kitabu Jami' bayani li Aidmi wa fadli. katika juzu ya kwanza ukurasa 583 ni maneno ambayo naelekeza kwa muzagari ili akili ya yake iondokane na ujinga iondokane na ugonjwa ambao uko nao alisema alimamu Yahya ibn Khalid rahimahullahu taala wakati alipokuwa akimuahasia mwanawe Jaafar alimwambia la tarudda ala ahadin jawaban hatta tafhama kalamahu usimjibu mtu yote yule eh kumpa jawabu au kuyajibu maneno yake hata tafahamu kalamahu mpaka uyafahamu maneno yake kwa hiyo ewe Abu Zagar ni mtu wa kukurupuka katika kujibu maelezo ambayo alikuwa mtu ameyatoa mpaka fahamu kwanza maneno yake fa inna dhalika yasrifuka an jawabi kwa sababu jambo hilo la kujibu maneno eh ya mtu bila kufahamu maneno hayo kufahamu mradi wake na kufahamu emweko wake nitakubadilisha au nitakuondosha jambo hilo anjawabi kalamihi ila ghairihi usiane na kujibu maneno yake ukienda katika kitu chingine ambacho kilichokuasicho wa yaakidul jahla alayka na jambo hilo litatia mkazo kwamba ujinga ambao ulokuo juu yako walakin ifham anhu lakini fahamu eh, kutoka kwake yule msemaji. Faidha fahimtahu fahimta basi wewe kifahamu hayo maneno vizuri Fajibu hapo ndiyo mjibu. Lakini Abu Zagari eh, Hamdani dhu aqli sakim mwenye akili yenye ugonjwa eh, ni mtu ambao wakurupuka. Na hii si mara ya kwanza na hii ni mara ya pili. ambao wakurupuka kisha maneno ambayo alokuemekwa katika mweko wake yeye huwa anayabadilisha maneno hayo wala tataajjal biljawab kabla alistifham wala usifanye haraka kujibu A, kujibu maneno ya mtu qabla kabla ya kutaka kuyafahamu maneno hayo kwanza yafahamu maneno hayo katika mwiko wake ambao yuko imewekwa hayo maneno na ujue asili ya maneno hayo yamewekwa katika hali gani wala tataajjal ya abazagar biljawab kabla alistifham usifanye haraka kujibu eyo ya guzagari kabla ya kutaka kufahamu wala tastahi an tastafhima wala usione haya kutaka kufahamu ikiwa kwamba huku ni mwenye kufahamu Luka ulize uliza kwamba je haya maneno kwa, kwa nwewe nini wewe ulikuwa unakusudia nini hasa idha lam tafham itakapokuwa kwamba wewe hukuwa ni mwenye kufahamu fa innal kabla qabla al fahmi humqun kwa sababu kujibu maneno kutoa jawabu kabla kufahamu yale maneno ya, ya msemaji jambo hilo linaonyesha wazi kwamba mtu huyu eh, ni mwenye akili ambayo ilikuwa kidogo eh la aqli ni mtu ambaye mwenye akili zilizokuwa kidogo na ndio maana tukasema hii ni raddu ala abizajari zajari eh hamdani dhilal aqli sakiil sababu akili yake inaonyesha kwamba ni akili ambayo ilikuwa ndogo wa jahilta Kabla an tasala basi kwamba wewe umejinjikwa eh, umekuwa kwamba ufahamu kabla kuuliza basi uliza fayabdu laka fatadhiri kwako yale ambayo ni kwa wewe huyo juu e, vile vile wastefhamu kana kutaka kufahamu kwako maneno ya msemaji na ule mweko yale maneno ahmaduka wa khairul laka minasukuti ala lahi jambo hilo litakuwa lenye kukweka pahala ambapo wewe kasifiwa na likakufanya kwamba ukhimidiwa katika hali ambayo kwa nzuri na kufanya hivyo ni heri kwa wewe kuliko kunyamaza kimya ala aliyi kunyamaza eh, kunyamaza ule ujinga kwa hiyo usifanye haraka wala utaajjal biljawabi kabla qabla usifanye haraka katika kujibu au kutoa jawabu eh, kabla kutaka kufahamu tulitanguliza maelezo kusema kwamba mwanzoni tuliweka kutoa eh, makala fupi kidogo ambayo ilikuwa inazungumziwa kusana na watu kwenda mazikoni E, yeye akaja kujibu kwa ule mweko wake e, amba ule ufahamu wake ambao kwa duni kwa vile ambavyo yeye alivyokuwa anataka kufahamu na vile ambavyo yeye alivyokuwa amefahamu lakini kadhalika vile vile alipokuja kutoa maelezo kuhusiana na hii makala basi yeye vile vile e, akaja kutoa maelezo akabadilisha baadhi ya maneno ambayo sisi liliokuwa tumeyasema na tutaona kwamba nini ambacho alichobadilisha na nini ambacho kwa yeye amekieleza katika katika hizo radi zake ambazo ni radhi ambazo zenye maneno ambayo vilevile maneno ambayo yalikuwa yamekosa usawa wa yale ambayo tunyalingania siku zote katika masala ya kielimu e, na hapo vilevile nitapenda e, kumzindua kwamba maneno yanapokuja ya mtu basi hebu yaweke katika ule mweko wake ambao yule mtu maneno hayo ameyaweka Usiabadilishe maneno. Ukayaondosha katika mweko wake kwa sababu jambo la kuweka maneno katika pahala ambapo alipokuwa sipo pake basi jambo hilo wanachuoni wamelizungumza vibaya. Wamesema ahluleni wad'u al-kalami fi ghairi mawdhihi amrun madhmumun. Ha? Kuyaweka maneno katika sehemu iliyokuwa siyo ya kwake. Jambo hilo ni jambo ambalo unasema vibaya. Shar'an kishiria Wadhua k كلامi fi ghayr mawdhihi yusabbibu mashakila kabira na mtu kuyachukua maneno akayaweka sio pahala pake. ikiwa kwamba maneno e, ya msemaji au maneno e, ya mtuunzo wa kitabu akesha mtu akayachukua akayaweka katika ule mweko ambao ulikuswa kwake jambo hilo linasababisha mashakil makubwa sana mpaka ifike pahala au mpaka nafikia pahala eh yule ambaye aliyochukua maneno akayaweka sio pahala pake basi atatiliwa shaka kusiana na akili yake kama huyo Abu e, kwa kule kuyabadilisha maneno na kuyatafsiri vile ambavyo yeye anovokusudia kwa sababu mdomu wake unamwasha katika kuzungumza lidhalika yajibu ala linsani wakasema anachoni kwa ajili hiyo ni wajibu kwa mwanadamu ayatahalla bihikmata ni kujipamba kwa hikma ya kupambanua wayatakalla bima yaanihi eh, na kuzungumza yale ambayo yanayomhusu muislam kwa maana jitahidi hapa kwamba je hapa huyu msemaji amese, amesema nini je hivi ambapo upambanuzi huu unaleta uko sawa sasa hebu tumsikilize abu Zagari, maneno ambayo yeye alikuwa ule mweko wake akesha tuyasikilize na vile ambapo mimi nilivyokuwa nimeazungumza kweli maneno ameyaweka pahala pake huyu Abu Zagari au kwamba e, kuna kitu ambacho kimem'sukuma eh kikao kiko kinyume na ku, kuisimamia haki hebu tumskimizie Abu Zagari katika yale ambao yeye eh alokuwa katika maneno yangu ni haya afuatani katika nukta ya pili ambayo ameizungumza hasunnu baada ba ya kuwa analalalamika umejulishwa wongo na huyo kijana ambaye ameandika hiyo makala na akamtuhumu kwamba na anaunga mkono bidاعة za Sheikh Muhammad al-Imam pamoja na mkataba wake akasema maneno haya siungi mkono mtu yeyote aliyekosea na mbali na haki kwa maana namkusudia Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam kwamba amekosea na hayupo katika haki Mujibu wa maneno yake akasema kwa hiyo uhusiana na mkataba wa Sheikh Muhammad al-Imam kuhusiana eh, na wasika ambao alikuwa ameufunga amefungamana nao na mashia hili jambo wanawachuoni wameeleza ni mkataba ambao una makosa tumemmsikia maneno ambayo alikuwa ameyesema hapo na kuitia kutia maana ambayo ilikuwa haipo katika maneno ambayo mimi nilikuwa nimesema. Hebu sasa tuasikilize maneno ambayo mimi nilikuwa nimesema. Ndugu zangu tuelewe. Mimi siungi mkono mtu yote yule ambaye atakayekuwa kwamba amekosea na amekuwa mbali na haki. Yaani katika kosa lake mimi siungi mkono. Kwa hiyo kuhusiana na mkataba wa Sheikh Muhammad imamu Kusiana kuhusiana na wafika ambao walikuwa amefunga nao na mashia. Eh, hili jambo ana meleleza kwamba ni mkataba ambao una makosa. Naam, kwa hiyo umeona me, tofauti ile baina amba ya maneno ambayo mimi ndio kuwa nimeyazungumza na maneno amba ambayo Abu Zagare alikuwa amealazimisha kwamba yakae katika ule mweko ambao yeye anokusudia kuzungumza. Mimi nimesema siungi mkono mtu yule ambaye alikuwa amekosea na haki Akawa yuko mbali na haki mtu huyo mimi simuungi mkono huu ni msingi ambao sisi tunaishi nao eh, na tunaendelea kuishi nao yoyote ambaye ataketukezea eh, ikawa kwamba amekosea Akawa yuko mbali na haki Awe eh, awe atakavyokuwa sisi mtu huyo hatumuungi mkono na huu ni msingi ambao kila muislamu anatekana kwamba awe katika hali hiyo na msingi ambao wanachuoni wanaishi nao. Eh, makosa ambayo yoku yapo huwa anabainisha le makosa. Na mtu anakoaungwa mkono katika kosa ambalo alikuwa amekosea. Kwa sababu kila mmoja huchukuliwa eh, kuchukuliwa kauli yake itakapokuwa amepatia haki na huachwa kauli yake itakapokuwa kwamba amekosea haki. Na ndiyo maneno ya imamu maliki ايه <تكلم في> الإمام مالك ليس احد بعد النبي حقون ييوت يو بعد الامتوم صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله اسفقوا واتشكوليوا ketika kauli yake ويتركوا نپتاعوا kauli yake الا النبي اسفقوا امتوم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وما انا ييوتي يو امباي اتاكاي سيمى kauli kauli itaangaliwa je kauli hii imeendana na haki ikiwa imeendana na haki basi kauli hiyo ndio itakuwa ni yenye kuchukuliwa na itafanywa kazi kauli hiyo lakini ikiwa kauli hiyo itakuwa iko kinyume na haki basi kauli hiyo itakuwa ni yenye kuachwa ndio maana anashuhura Alhaku alhaq yuqbalu liqaulihi muwafiqan liddalil fi nafsihi haqi ni yenye kubaliwa kwa kule kwa kwake kwa Eh, inawafikiana na dalili yenyewe hiyo hiyo haki wa injaa min ghairi ahlihi hatta kama ikiwa imekuja kwa watu ambao walikuwa sio watu wake wa ahli sunna na watu wa sunna yakubaluna wao wanakubali ma inda jamia tawaifi min alhaq wanakubali mbele ya makundi yote sawa ikiwa makundi hayo yamepinda eh, lakini ikawa kuna haki imezungumzwa basi haki wao ndio wa wanaekubali wanabainisha haki wanasema kwamba kwa hii ni haki lakini kundi hili ni kundi ambalo likuwa limepinda wanasema kwamba hili ni jambo lilikwa la sawa lakini kundi hili huyu msemaji ni mtu ambaye alikuwa amepinda yaruduna ma indaha min albatil na wao huwa wanaradi na kuyapinga yale alokuepo mbele yao makundi hayo katika mambo ambayo yalikuwa ya batil katika mambo ambayo yalikuwa ya baatil na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo eh, inayosema hadithi hiyo eh, marufu ile hadithi ya Abu Huraira ndio wanachoona wakaitolea dalili eh, kuhusiana na yule shetani ambaye Abu Huraira amefundishwa aya tukrusi na yule shetani alipomfikishia mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alimwambia sadaqaka wa huwa kadhubun sadaqaka wa aliyokwambia ni ya kweli lakini yeye mwenyewe ni muongo kwa maana mtume alaihi salatu wasalamu ametwekea msingi huu kwa maana ile haki e, mtume ameisadikisha ameikubali lakini akabailisha vile vile e, hali ya yule ambaye alokuwa amesema ile haki hali yake koje kwa maana ye ni mtu wa haki e, pamoja na kuwa amesema haki yeye si mtu wa haki ni mtu wa batil kwa hiyo tulipokuwa tunasema E, au lipokuwa nasema mimi simuungi mkono mtu yoyote sawa ikiwa ni shekhe Muhammad imam sawa ikiwa ni shekhe mwingine yote yule e, sawa ikiwa mwingine yote sawa ikiwa, ikiwa ni talibu le ilmi yoyote yule e, ikiwa kwamba pebeilika kwamba pa amekosea amekosea basi ikiwa hilo nikosa basi mimi simu, simuungi mkono na huu ni msingi ambao mimi nilikuwa naoelezea bidhabti Sikuwa kwamba nikikusudia moja kwa moja kusema kwamba labda Muhammad imam au labda mtu mwingine bali kwanza nilikuwa natanguliza maneno na kuutanguliza huu msingi kwamba mtu yoyote yule awe atakavyokuwa akawa yuko mbali na haki basi mimi simuungi mkono mtu huyo Na hapa vile vile nitapenda kusoma maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ambayo alokuwa ameyaweka katika majumua wa katika juzu ya tano kurasa moja na moja anasema Sheikhul Islam Ibn Taymi mubayinan manhajahu fi taamuli ma al-mukhalifin lahu min ahli al-kalam wa ghayrihim anasema laysa kullu man dhakarna shay'an min qawlihim siyo kila yule ambao kwa sisi tumetaja sehemu ya kauli yake min al-mutakallimina katika wale watu wa falsafa wa ghayrihim na wengineo yقول بجميع ما نقوله Fi هذا الباب وغيره. kwamba ndiyo ikawa e, anasema yote yale ambayo sisi likuwa tumeyasema na kuwabilisha katika mlango huu e, na mwingineo. Walakin alhaqa kisha Sheikh alIslam Ibn ya kasema walakin alhaqa lakini haki yakubaloo min kuli man takallama bihi. Lakini haki inakubalika kwa yoyote yule ambao alikuwa ameizungumza haki hiyo. E, haki na kwa yote yule ambaye alikuwa yeye ameizungumza haki hiyo kwa hiyo kwanza Abu Zaki aliyayapotosha ya maneno kwa maana anasema kwamba mimi katika jambo hili msingi huu e, moja kwa moja ilikuwa namkusudia eh Sheikh Muhammad al-Imam wakati mimi nilikuwa kwanza natanguliza kutanguliza msingi e, ambao umeasisiwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa kimueleza Buhurira kadhalika vile vile wanachuoni wakaja kuuelezea msingi huo ndona eh, na mimi nikasema siungi mkono mtu yoyote awe atakavyokuwa ikiwa kwamba amekosea eh, na amekuwa mbali na haki mtu huyo mimi simuungi mkono sasa hapa tunaona wazi kwamba huyu bwana amekurupuka katika jawabu yake hii nukta ya mwanzo ambayo nimependa kwamba mimi kuitanguliza nukta hii